Салат по-турецьки. Інгредієнти. Крупа пшенична. Три пакетика. Томатна паста. Одна столова ложка. Помідор. Одна штука. Лимон. Дві штуки. Цибуля. Одна штука. Соняшникова олія. 20 грам. Гранатовий сік. 30 грам. Зелена цибуля. Петрушка. Листя салату латук, сіль, мелений червоний перець. Спосіб приготування. Перше. Відварити пшеничну крупу до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Додати сік лимона, томатну пасту, сіль, червоний перець, соняшникову олію. Перемішати. Салат не повинен бути сухим. Третє. Заправити гранатовим соком. Четверте. Помідори та цибулю нарізати кільцями, лимон, дольками. П'яте. Прикрасити зеленню, листям салату гатук, кільцями цибулі, помідора та дольками лимона. Примітка. Пшенична крупа, джерело заліза, що бере участь у роботі м'язів, Процесах кровотворення.